Їдь у Суми, ні про що не думай. Мій водій підвезе тебе до поїзда. Дякую. Ну, бувай. Черватько чмокнув їй щічку, ніби це було йому дозволено, і поплескав по сідниці, як сільський парубок дівку. Софію ледь не знудало. Ох, і манери у нього. Вона заходилася складати речі до завтрашньої поїздки. В голові нас доганяли одна одну думки про Віру Васильівну, про череватька, про те, як вона має витримати оті його бридкі лапи. Думати про це не хотілося, нічого не горить. Стигну, а може звикну. Спогади, спогади, спогади. Вони переслідували Софію усюди, заставали зненацька то з далека чутною мелодією, то з запахом, то пелюстками квітів. Цього разу спогади линули річкою. За Софією під'їхала машина. Ота От сама Арсенова Волга. Їхні 400 кілометрів щастя За кермом сидів Микола Софія сіла поруч з водієм На задньому сидінні розмістилася Наталочка Добрий вечір, Микола. Доброго здоров'я, Софія Андрійовна От і зустрілися Як ви? Нічого «Живу, а ти як?» «Я теж нічого». От перейшов наступникові Арсена Арсеновича у спадок. Разом із машиною. Я також подумала Софія, а в голос «Ну і як?» «Нормально. Слава Богу, позбувся чорної пантери. Це ж хто така? Дружина. Вірніше, тепер вдова Арсена Арсеновича. Бідний він з нею був. Ні доброго слова, ні ласки. Отака така холодна баба. Як вона пережила його смерть? Ой, не питайте. Важко. Що з нею коїлося? Вила, кричала, лікарів викликали. Вона і зараз у лікарні. Бідолашна жінка. А діти? Із Жанною щось дивне. Бачив її минулого тижня, то плаче, то сміється. А Гануся? Не знаю, вона у бабусі. А ви як, Софія Андріївна? «Працюю. Жив одна. Все у мене добре, Микола». «Як може бути добре молодій, красивій жінці одній? От мій новий шеф до вас явно небайдужий. Він нічого мужик, нормальний. До Арсена Арсеновича йому, звісно, далеко, але... Але другий сорт не брак. Машину м'яко погойдувало. Заплющила очі. Згадала дорогу до Києва. Арсенові руки. Жар його тіла. З горла вирвалось зітхання схлип. Підступили сльози. Але Софія навчилася воювати з ними. Ніхто не здогадувався, що вона плаче. На щастя, Тернопіль був ближче, ніж Київ. За годину вони дісталися Софіїного дому, залишили Наталочку у бабусі. Микола довіз до вокзалу, допоміг донести сумку до поїзда. Процес прощання з донечкою трохи затягнувся, і Софія вскочила в поїзд братислава Москва майже на ходу.